Lua Santana, ao vivo no Legendários, hoje é um programa muito especial, é o nosso último Legendários do ano, já estamos aqui em clima de Natal, olha só, estamos recebendo Lua Santana, ele trouxe aqui o Conrado e o Alexandre, que é a dupla que você tá empresariando, né? Isso aí, a galera lá do nosso escritório, o estourando também em todo o país, prazer receber vocês aqui. Prazer é nosso. Classear, então ó. Eles vão cantar pra gente agora, só que antes eu quero só mostrar mais um trechinho pro pessoal de casa tu Vale a Pena Ver Direito, o que vai acontecer daqui a pouquinho com o Luan Santana. Roda aí, Cezinha. Dá uma olhada no seu, dá uma olhada. Eu sei é amor, não O Luan Santana na escola. Uh! Daqui a pouco também, João Gordo, olha a cara dele. Mas ele vai... Ele, Ele vai cantar comigo, rapaz. Com Santana. Só que Caraca. agora, vamos lá, Conrado e com Luan Santana, senhoras e senhores. Modo, então. Certos detalhes. bem então. Vaga luz escuta a minha voz Tem que ser Insistente faz desistir de nós um de fora, E pede pra pessoa se afastar de mim Mas tem ser a dor verdadeira Lis sem parar mais alto Eu fico e não sou do tempo, mais pro sentimento do tempo. É o passar de uma para outra. A luz se voltar me fez sonhar e se me convogar. Que é puxa, solta vais. É complicado para você viver a minha vida, as cidades fosse o vai domar demais você. Chega, meu vinho! Aí, galera! Sim, bora assim, bora aí! Bota comigo! Ação te implora E pede para você se afastar de mim Mas tem certos detalhes Que fazem o coração falar mais assim Eu te conheço há pouco tempo mais no sentimento do Senhoras e senhores, Luan Santana, Corrado Alexandre, sensacional, <risos> muito classe, muito bom, daqui a pouco, ó Lu Santana também vai cantar com o João Gordo, apesar do Gordo estar com uma cara de quem não vai querer, e daqui a pouco tem Vale a Pena ver direito especial com o Luan Santana, senhoras e senhores, não saiam daí, a gente já volta, é muito rápido, fica com a gente, porque esse é o último Legendários do ano e ele tá especial para você.